وَمَا قدر الله حق قَدْرِهِ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قُل مَن أَنزَلَ الكِتابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَأَنتُمْ وَلَا أَبَا na hawakumkadiria dharhum fi kwa haki ya kadiriya yake waliposema mungu hakumteremshia mwanadamu chochote sema nani aliyoteremsha kitabu alichokuja nacho Musa chenye nuru na uongofu kwa watu mlichokifanya kurasa kurasa mkizionyesha na mengi mkiaficha na mkafunzo mlio kuhamia juu nyenye wala baba zenu sema mwelezi mungu kisha waache wacheze katika poroja lao wa hadha kitabun anzalnahu mbarakum musaddiqu alladhi bayna yadayhi wal tunthira ummal qura wa man hawlaha wallazina yuminuna bilakhirati yuminuna bihi wahum ala salatihim yuhafidhun hiki ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa chenye kuhakikisha yaliyotangulia na ili uwaonye mama wa miji na waliopembezoni mwake na wenye kuamini akhira wanakiamini hichi ناؤ ونذحفال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وَلَوْ تَرَانَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا mtakuloon ala allahi ghayra alhaqq Wakuntum an ayatihi tastakbirun nani zalim mumkubwa kuliko yule anamzulia uongo mwenyezi mungu au anasema mimi nimeletewa wahi na hali hakuletewa wahi wa wote na yule anasema nitateremsha kama alivoteremsha mwenyezi mungu na lao ungeliwaona madhalimu wanavyokuwa katika mahangaiko ya mauti na malaika wamewanyooshea mikono wakiwambia zitoaeni roho zenu leo mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliokuwa kuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki أَمْ لِيَكُونَ مُكِذِفِيَا كِبْرِي إِشَارَةَكَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ Lako takatua baina wa dhalla ankum ma kuntum mlitujia wapweke kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Na mkayacha nyuma yenu yote tuliokopeni na wala hatuwaoni hao waombezi wenu ambao mlidai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kwenu. Yamekatika mahusiano baina yenu na yamekupoteeni mliokuwa mkidai. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Nahawa makafiri hawakumkadiria Mwenyezi Mungu na rehma yake na hikima yake kwa anavyostahili walipokanya kuteremshuo ujumbe wake kwa binadamu yoyote Ewe Nabii Waambie washirikina na wanaoua mkono katika hayo miongoni mwa mayahudi, nani aliyekiteremsha kitabu kilichokuja nacho Musa ambacho kina nuru iliyozagaa, na uongozi wa uo kuongozea nyinyi mayahudi mnakifanya hicho kuwa ni maandiko yaliyogawiwa mafungu mbalimbali yanayokubaliana na mapendo yenu mnayaonyesha na mengi mnayaficha yale yanayokupelekeni kuiamini na kuisali kurani. Na kutokana na kitabu hicho mmejifunza mambo ambayo nyinyi na baba zenu hamkuwa mkiajua. Na yeye nabii jawabu wape wewe kwa kuambia Mwenyezi Mungu ndiye aliyoteremsha Taurati kisha waache wakiendelea katika upotovu wakicheza kama watoto wadogo. Na hii kurani tumeiteremsha kama tulivyoteremsha Taurati inaheri nyingi na itabaki mpaka siku ya kiyama inasadikisha vitabu vilivyoteremshwa mbele yake, inaeleza habari ya kuteremshwa kwao ili iwape bishara wa umini, na iwahofishe makafiri wa maka, na pembezoni mwake pande zote za dunia, juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikiyo hakuifuata. Na wale wanaoisadikishi siku ya malipo, kule kutaraji kwao thawabu na kuhofu adhabu, kunawapelekea kuiamini hii Qur'an na kwa hivyo wao wanahifadhi kutekeleza sala kwa ukamilifu na utimilivu nabii huyu hakusema uongo alipotangaza kwa Kurani mitoka kwa Mwenyezi Mungu na hapana mwenye kumshinda kwa udhalimu huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu au akasema nimepata wahi yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuwa kapata wahi wowote ule vile vile hapana dhalimu mkubwa zaidi kuliko anayesema mimi nitaleta maneno sawa na hayo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa unayojua hali ya hao madhalimu nao wamo katika shida ya tamauti na malaika wanazingoa roho zao kutokana na miili yao kwa ukali na nguvu. Ungeliona vitisho vya kushtua vinawashukia. Wakati hao huambiwa sasa malipo yenu ya adhabu ya kudhalilisha na kufedhehesha yanaanza malipo haya ni kwa vile mlivyokuwa mkimzulia Mwenyezi Mungu bila ya haki na ni malipo kwa kuwa kiburi chenu kilikuzuieni msiangalie na kuzipima haya ishara za uumbaji za Mwenyezi Mungu zilizomo katika Qur'an na Mwenyezi Mungu atawaambia siku ya kiyama sasa bila shaka mmekwisha yakinisha kwa nafsi zenu kuwa kweli mmefufuliwa kutoka makaburini mwenu kama tulivyokuombeeni mara ya kwanza na mmetujia hali ni wapweke hamna mali wala watoto wala marafiki na mmevia nyuma yenu vyote tulivyokupeni na mkaghurika navyo na wala sisi hatuwaoni pamoja nanyi hao waombezi ambao mlidai kuwa watakunusuruni kwa Mwenyezi Mungu na kuwa wao ati ni washirika wa, wa Mwenyezi Mungu katika ibada mahusiano yote baina yenu na wao yamekuisha katika naye ya amekupoteeni mliokuwa mkidai ya kuwa yatakufaeni